«Коли останемося незамужніми женщинами», – говорила слова стара панна ненавиділа, – «то будемо також разом жити. Візьмемо собі ще третього члена в компанію, бо двох замало і не можна ніякої програми, ні статутів вложити, і будемо жити. Випробуємо третього компаньйона, з яких прикмет складається він, який у нього темперамент, як за велика освіта, як задалеко сягає поглядами в минувшість або будучність, а відтак приймемо». Потім надходять на нас ті страшила, якими лякають перед незамужністю, як самітність, безпомічність, дивацтво і таке інше. Ми не будемо самітні, не будемо смішні, не будемо, так сказати б, бідні. Будемо мати своє товариство, розуміться й мужчин, бо без мужчин монотонно, і будемо собі жити по душі. Тоді Юрба переконається, що незамужня жінка – то не предмет насміху і пожалування, лише істота, що розвинулася на.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 Чому не жилось би двом-трьом незамужнім жінкам, коли згоджувались би своїми натурами, відповідали собі посполу в вимогах інтелігенції краще, як поодинокою? Це була також у нас таких новітніших думок, на які я своїм неартистичним міщенським розумом не могла здобутися. Вона панувала наді мною, мов над якою підданою. І хоч я могла розпоряджувати своєю волою так вповні, як вона, і сопротивитися їй, я проте не чинила цього ніколи». Мене не боліло те підданство під її вдасть. Сила якоїсь відпори не прокидалася в мені ніколи. Противно, коли виїздила не раз своїх інтересах на часи з дому, я навіть тужила за нею. За нею і за тою силою, що йшла від неї і надавала цілому нашому окруженню характер і якесь життя. Була гарна сама собою, ясна і майже популяста блондинка з правильними рисами і дуже живими блискучими очима. Збудована була пригарно, а що в своїх постановах була скора і консеквентна. Я любила її безгранично, пристосовувалася до неї без надумування, і, мов, та ріка плила я спокійно виробленим нею руслом, щоб знов, як ріка, згубитися, може, і з іншими такими, як я в житті, як у морі». Мабуть, зате любила вона мене і називала своєю «жінкою». Так жили ми вдвійку в гармонії довгий час. Я вчилася пильно до своїх різнородних іспитів, а вона малювала. Образ, над яким працювала невсипуча з розгорілими щоками, яким була перейнята до глибини душі, була велика копія образу Кореджо-Віроломна. Малювала в переконанні і гордій вірі, що він удасться їй. Мабуть, той розпалювало її талант і довело, що добилося цілі. Одного разу йшло нам фінансове круто. А що найгірше, властитель дому підвищив чинж за кімнати. Артистка роздразнилася. Кидала речами об землю, роздирала ескізи, проклинала свою долю, що виглядала, як дрантива дівчина, і божилася, що воліла б таки зараз осліпнути, як бути далі маляркою. Я ходила спокійно за нею, підносячи речі, і відбирала лагідно рисунки з рук, ховаючи їх незамітно, щоб не попалася їй наново в руки, придумуючи при тім, як би то зарадити лиху. «Приберу ще годину англійської мови, і буде все добре», – успокоювала я її, а вона плакала, нарікаючи заодно на своїх родичів, що посилали їй, на її думку, за мало грошей. «На те я не згоджуся». Перебила мене. Гаруєш і так доволі тяжко. За книжками і зошитами ти вже і так втратила почуття свободи і зробила з себе якусь машину. Чиста погані з таким життям, що не собі кого на наругу вибрати, та нас. Чому не взяти мені годину, боронилася я. Від шостої до сьомої вечором маю саме вільний час. Замість ходити на виклади науки якоїсь там гармонії, буду кого вчити французької або англійської мови. І зробимо біді кінець. «Послухай мене, Ганусю», – просила я її, – «і пристань на те не хочу! Ліпше попродам усі свої образки – оцей, і той, і он той!» На все не могла знов я пристати, знала надто добре, що значить вони кожний образок, як була до кожного з них прив'язана і яку долю призначила кожному з них. В кожному образку була, як не раз говорила, якась частина її істоти, а тепер мало йти дорогою простого крамарського товару? Ні, я не згодилася. Придумала щось інше. Придумала і сказала взяти до спілки третього компаньйона, і відносини зараз поправляться.